Відчув це Войноровський і населився до дядькової руки. Купатися ходив. Купінь тут чудово. А знаєш ти, що як мені панове медики дозволять, то я завтра вранці також туди поїду і викупайся. Може, мене вилічить вона, коли діти не хочуть. Сідай, ми чекали з вечарю на тебе. Войноровський кинул оком по наметі. Намет стояв на помості. Бо міст був прикритий коврами і тілемами, здебільшого таки нашої роботи. Ніхто не хотів оставатися позаду за сушком, Що мали найкращого – зносили. «Мені вже й відпроситися годі. Місця для того добра немає», – понятньов гетьман. «А в цьому сотник пручковинен, бо купив цей намет. Не розніжуй мене сотнику, бо я тепер мандрівець бездомний. Треба мені до біди привикати». Мручко застонував ні в цих, ні в тих сидів. Не знав, чи перечути йому, чи мовчати. А гетьман розбалакався нині. «Ячиня тобі віддячуся, старий друже, не ставив би тебе полковником, та декі полки, а подумавши, хвилину додав. Правду сказати, полковники наші так себе усоромили, що боюсь тебе цим цитилом образити. «Мені діло, дороге, ваше милосте, а не титул і ранги. Не потребуєш мені того казати. Сам бачу. Так випий, мож, тоді тоді здоров'я тих, що їм дороге діло». І чоломкнувся чаркою з мручком. ти такого гарного вина був, Андрій?» – питався. «Це ж прямо нектар. Я від нього цели за двох слабих особи почуваю». І усміхнувся. А видно було, що бути розмовним і дотепним, як колись, бо хотів виявити своїм вірним людям дяку за тільки і труди, і терпіння, яким вони зазнали, супроводжуючи його з-під Полтави в Бендери. Але не був це той давній мазепин дотеп, що до сліз розсмішував людей рівно чи він по-нашому, чи по-польськи, по-московськи, чи латинською мовою балакав. Нині в його словах почувалося тепло останніх променів оціннього сонця що трохи її холодним вітром повіє. Не показували того по собі. Це ми себе раді були дурити, що воно так не є. Та що ти на це порадиш? В наметі радості не було. «Чого ж би ви так посуновілись, діти?» питався гетьман. «Утомилися чи за минулим скучно? Гадайте, що мені, о, не жаль, лише молоді. Сотник ручко як не тілом, так душею. Перед вами майбутнє. Туди повертайтеся думками. Випнемо за щасливу майбутність і вірмо, що поборемо горе, бо хто не вірить, той і не поборе. А як горе нас поборе? спитав Уйна Роскій, якому згадки не сходило те, що відшведа чу. Гетьман пильно подивився на його. Не покидай Андрію надії сказав і нативав йому пальцем. Тобі вірити треба. Горникові на висках жили понебігали. Горненкові ліва брова вгору підлізла, і так його в горлі дернуло, що мусів відкашлянути. Ганна Войноровського злегка поступцем торкнула. Він спаленів. Мручко подивився на них і, не хочячи, по старій звичці, зітхнув. «Так воно так, як сотнику», – спитав гетьман. «А що поки живеш, бо ти чогось ждеш, і все тобі здається, що як не нині, то завтра, а воно прийде, бо притинуйся. Збідає тільки, що іноді багато людей того самого собі бажає, а доля тільки одного вдоволити може». «О», – похопився гетьман, «щось то наш сотник нині ніби... І ще балака. Мручко почухався за вухом. Мабуть, не мудро сказав, вибачайте, рука в мене куди від голови сильніша. Але й на слово ти сотнику крепкий. Непросте таке, як для козаків, то може, а не поміж ж то мручко дуре. І, мабуть, найкраще, як не озивається. Ой, ні, запречив урок. «Сотник Мручко, голова політична!» «Ми ж до політики незвична!» Докинули в себе Горленко. «Дошив ви мене!» – боронився Сотник. «А то засоромлюсь, як ділиця!» Горник на годинник злянув. «Чи не пора пану Гетьманові спочити?» Підемо тіба, пану." Прощалися і розходилися. «Я ще до тебе, Сотнику, нині загляну, щоб новий на ручкою випроваджуючи його з намету В середущій частині намету встановлено гетьманове ліжко Тут найтихіше і найбезпечніше а Ганна зрухала постіль поклала подушки так, як дядько любив, і подалася до світлиці Чура помагала гетьманові роздягатися, а вона шепотом з Андрієм розмовляла Переказав їй, що від шведичу її радився, чи казати гетьманові, чи ні Хвилювалися та не так дуже, як собі Андрій гадав. Донька Любові Федорівни вона небезпечно сміливо глянути в очі. Любила, правда, життя, але не клоную любов'ю. Не викликала злої долі на грець, але й не опускала рук перед нею. Що в бендерах Андрії мені рано сказала, те повторила тепер. «Поборемось. Як маєш дядькові казати, то кажи зараз, Пощо що відповідати до завтра». І Андрій пішов і сказав Гетьман вислухав спокійно Бо Це для нього не новина Старий дипломат Передбачав усі Петрові ходи Цар не тільки Жадобу месці заспокоїти хоче Але для нього важне Щоб був один гетьман Той, якого він настановив Поки є мазепа поки Україна не приборка Наберештру Це було ясне як день не триста тисяч, а три рази по триста він заплатить, щоб мазепинство здавити. Війна більше коштуватиме, а загарбана Україна ще куди більше варта. Він перед жадним способом не жахнеться. Для нього кожна дорога добра, що до цілі веде. Стару московську етику розміли, а нова ще не збудувалась. Там нині нема годиться і не годиться. Нема розуміння, що добре, а